بسم الله الرحمن الرحيم اخوال اسنا دیل خبری مخ کے نامسنب تاستو دا خبروازی حکڑی وچی پدی کی اتا ابو آب دی باغا اتو ابو آبو کیلون بنے شروع کئی اخوال اسنا دیل خبری اخوال دی اسنا دی یو اسنا دی انشائی دی چکم پہ انشائی کلام کی موجود دیغا جدا دی ایو آگا دی چکم موجودی پر خبری کلام کی پر خبر کی موجودی ناغا زان لگو نزلتا چکم احوال بیانی کی احوال عارضان ناغا احوال عارضان بیانی کی چکم کلام خبری کی ویدر آغا اثنات اخوال بیانی اشارہ لاؤل وضاحت کے چی اثنات ست غیل کین وضاحت کے کی. وضم کلمتن وضم کلمتن او مایجری مجراها او مایجری مجراها الی اخرا دا الی اخرا دا ذم سره متعلق دی دا ذم چې صفت دا خودو ذم كون کې د انسان صفت دی دا خودو اسناد صفت نه دی اسناد صفت انزمان دی یو ځای کېدل ذم یو ځای دا متعدد دی دا یو ځای كون کی صفت ته خبره نه تر نه دا د اسناد صفت نه شګه دی او د کلمه صفت د کلمه صفت انظام د دی بلی ز سره یو زکیدل نظام په معنا د څه شر دی د انظام د چې دک اشکال پرانش هوا انظام کلمه دای یو زکیدل دی یو کلمه دی اسناد څه شر دی یو زکیدل دی یو وی کلمه دی ادا ګره د احوال تعریف نه د اسناد تعریف څنګه تاسو احوال ته ذمیر راځي کې هوا د اسناد چې انظام کلمه دای یو زکیدل دی یو کلمه دی او ما ایجره. یا د اغه شه د يجري مجرا حچ قائم مقام د کلمې نه لکه مراقبات ناقص شو ولا مزيدون وغيره شو الى اخرى د دې او زي کېدل لي انضمامه او زي کېدل لي الى, الى اخرى الى كلمه اخرى د بلې کلمې سره يو كلمه د بلې سره د شي لکه زيد قائم يا غلام زيد قائم يو کې يو كلمه د بلې سره او بلې قائم مقام د کلمې غلام زيد مرکب ناقص د بلې سره شو يو زايش وبحثه بده نه, دا دا دا او دا دا دا دا نه سره او زایشی یفید المخاطبه چې فائدہ ورکی مخاطب تا ان مفهومه احداهو ان احدهما چې مفهوم د یوه کلمه چې د ثابت لې اخرى دا ثابتته د مفهوم د بلی لپاره نو دې کې مونږه یو ځرته امون مفهوم چې دا ثابتته د زیدون دپا او د قائمم مفهوم چې دا ثابتته په چا دپا د غلامو زیدن دپا د بری د ورسره ثابت منفي عن عياد بل نسره منفي زيد دا منفي ده اویا په دې بل مثال کې علماء زیدن قائم یو کلمه د بلی کلمې ینه د قائم مکانه کلمې سره زاښیږي او په دې ورته مخاطبته هغه د پته لګي چې په دې کې د ثابت ته د زید یا د علماء زید د یا دا کیام من پی د زید د علماء زید یوه لې نسبه کیږي اسناد وي خبرم زه انترالا نو انا مفهوم آهده ما مفهوم ده یو چه ده خبر چې ده ثابت ده ثابت ده لمفهوم اخرى لمفهوم کلمت اخرى مفهوم ده بل کلمتا چې اغا مسلم ان او من یا من فیده ده مفهوم ده اولی عنه ده سانینا و اینما قدم ده بلنکتا بیانی شیع بنک یا ورش و انما قدماواصل خبري نعظم مشاني یوز په تراز راځي چې لکه خبر با سمو دین شبه ازمو د خبر بحث یول مقدم کو د راګر لپاره دی جواب کوي چې انما بحث الخبر مقدمه بحث د خبر ل اعظم مشانی دوجي حیدای اعظم دا اضافت د صفت ته موصوب تا دوجي د دی خبر شان عظيمه لري او دیم وجبان د کثرت مباحثه دی دیم نوازمت شان دا خبر ذکر اسے بس امر اتقادیات چی دی اگر جی اگر جی اگر دا قبیلی خوب ترز دا اخبار دی لیکن ان اللہ بکل شین علیم دا خبر دا جملے سمیر اگر جی مقصود دے کی اعتقدو ان اللہ علیم بکل شین ذکر دا خبر دے مراد مصرح انشان دا یعنی دا اکیدو لے چی اللہ طرف ارشکو ہے یا ان اللہ سمیم بسیر اگر جی نا ذکر دا خبر دے هل تخبرنا ذلك؟ ومقصود دادئه نسره؟ إن شاء الله اعتقدوا أن الله سميعا بصيرا سميعا بصيرا اعتقدوا أن الله سميعا بصيرا نبقى حال جسمعا برأنتقادية دي احكامات دين ندعه ذكر تقلبا تقلبا بصورت داخبار رو بانده ندعه ودعن بحث وشب ودعن فتح لگرده جيب سر ذكر كي ندعه خبر عزمت شان ده أو استفادة زياد تر اغبار دا خبر مباحث سواتی آزمت شانی دے دے مقدم کر چاند بحث دو انشان دا خبر ختم علیکنو بیا اور پسی دان اکتا چی اخوال دے اسناد مخکل پو مسناد باندی او پو مسنادن الیحی باندی بیا خبر کی خوش سا خبری دیگنا خبر کی اسنادنی پو خبر کی مسنادن الیحی بیو خبر کی مسنادن نو اخوال دا اسناد محققلو دا مسند الیه ور پسیکلو دا مسند ور پسیکلو نو دک چکم ارکان د کلامنی مستقل ارکان دی مسند او مسند الیه چکم کوی ارکان دی نه ځایه ا بهاس اغیر اوس نو دغه دغه وجه بیانې جواب ورکې چې اصل مسله دا استغفر الله تبارک وتعالى ارکان دي رکنیه په خپل ځانو او چرته بحث کیږي نو مسند الیه او د مسند نه او مسند او مسند ته مسند الیه او مسند مسند روز ته نه چا نه وي ته ایستان نه نو بیا وت مسند الیه وي او چې اسناد دراشي بیا تاسو نو اسناد دی چې تر څو پر اسناد نه او مستند ورته چې تر څو پر اسناد سره متصسب شي د کتور اړخې نو ابتدا او خبر متصبی به اسناد سره نه تو تعریف وتن ابتدا وي نو خبر نو ته مستند وي نه اسدون لهې چې کله د اسناد دراځو مخکې د نسبت د نسبت دراځو نو رښتو قدښت او د مصنره او د مپراو خبر خبرم زه انده نو اگر چې زواد د دې مخکې د اتساب په مصنره وګشلې هیڅ را پرسته او البته بهس کېږي نو زواد نه نګي بلکې د دې حیثیت نګي چې د مصنره لې او وروسته بیا کې د مصنره تباق کې بهس کولی شي د دې حیثیت نګي چې د مصنره خبر ده خبرم زه تا نو دا اتساب د دې راستې نه پدې اعتبار سره دا غینه به سوکو ورستوکو او اسناد مخ کی راضی خبره درن درال ند دینه به سوکو او مخ کی وک خبره درن درال واخه ثم مقدم احوال الاسنادی احوال ده اسناد احوال مقدم قر على الاحوال المستنله احوال المستنله باندې والمستنله ده مسند ما نسبة على الطرفين سرده نسبت ده طرفين ذات مرست ذات توګه صحیح ذاك البحث الذي للذات ننه بحث دچانه ننه لان البحث انما هو بحث هو احوال اللفظ الموصوف اخذ ايه احواله اللفظ الموصوف احوال اللفظ الموصوف انا جاء موصوف بس ذره بكونه مستنل له فقيدو ذره دي مستنل له او مستنيا مستند وهذا الوصف او دا وصف باسم تراجيذ وترافين دزارث انما يتحقق ده هو المتحققيه ثابتيجي بعد تحقق الاسناد وسط التحقق باسناد ماشي اسناد مخراشي اسناد مخک دې حرم ځه تعالی او د دې احتسابو رښتنه دي دا بحث دغه او دینه چې په کم حیثیت سره بحث کیږي اهي حیثیت د یو تر غلره د دې نه بحثو رښتو کوه ولم تقدم نسبت النسبه او کته چې دې مخک راضي او بیا اسناد راضي نو هغه عزت مخک راضي د احتسابې رښتو راضي ولم تقدم مقدم چره على النسبه په نسبت باندې انما وذات الطرفين ازاد الطرفين دي ولا بحث لنا عنها ا د ذاته نه کولی چیزه ته زید ویلو یو قائممن ته قائممن بوله نه قائممن مستلجن او قائممن زید مستلجن اله ویله قائممن مستد بوله دي د دې په کولی شي خبرانځهن کوله ولا بحث نه او د دې نه اس بحث نشته د زباتونه بحث دا خبر ختم چونکه ده اصنات اخوال بیانه اینو ده اصنات ده اخوال ده پارا ده تمهید ده ده ده اخوال اغرس رستو بیانه گی رستو ورپسی رازی وده ده اغیر ده پارا تمهید ده تمهیدی مطن ده مطن لا شک انکس ده المخبر بخبره افادت المخاطبه بخبره افادت المخاطبه ام الحکم او کونه عالم بیه اما الحكمة او كونه عالمًا به مثل خلاصة و حاصل أغادر ترين و يبدأ في هذا الشكل كما ترى مخبر خبر بياني نده سرى مقصود ده دي سي بفتال خبر المخاطب لذا ان خبر ده كصد المخاطب إفادة تو ده بمركوهي المخاطب فائدار كل مخاطب ته فائده سور كل إفاده ده فرما فول إفادة المخاطب الحكمة إما الحكمة يهو آتو حكم ب اگر تا دا زید دا قیام بارک پتا نشتا نوتا و تا زید القائمون <سؤال> اگر تا پتا اولا که دا چیا قیام دا زید دا فارسی شیلیس؟ دا حکم پایدا و تاوشتا ایادو تا بلا پایدا ورکولی افادت المخاطبی کونهو عالمان بهی چی دا مخبر چې خبر درکی؟ الکه تا تا دا زید دا قیام پتا دا خدا خبر داتی کون گو ری ما تم پتا دا مخاطب تا پتا دی؟ خو مخاطب ته سوچ نيشته اودنه خبره او ته ته زيدو پایمن دځد د کیمن ته خبره کوو زه دې نه مو خبره نه دې ته لازم خبر وي لازم مو پایده دین خبره انه هغه ته خبر کو شو خو د مخ ک نه خبره خبر او څه کو لازمي تر رسنده دې کې سمست کې خبره دا هغه شارح کوي نو دا هم وایي شارح لا شك ان قصد المخبر سره لوګو اي ما يكون بسدل الاخبار والاعلام والا فلجمله الخبريه كثيرا ما تورد لاعراض اخرى اته د جملې حقيقي معنا شو د ذکر لپاره هغه خبر د نکنه لپاره ورشي ایشکار لذي چې علاقه کوي چې دغه غیر پررالې شي بلنورو باندې د پران غوړم اشاره هغه زاهد په چې ګوره د اعتراض زکه مقابلته مقصود هغه چې صرف په صدر خبر کړي او مقصود د خبر په مقصودی حقيقي د خبر معنی بياني دغا د دکا پایدي دکا پایدي دته د ماتد مقصد دا دی چې د خبر حقیقی معنی او خبر چې حقیقتا رولې شي اکثر رولې او د مخبر مقصود دی داغنه پیدا مقصد نه ده چې نه نور اراضه ده پره نشي راول ورنه نور بل اراضه ده پر راول شي لکه جمله خبریه داغي مثال ده به ده د دې دږي چې كلا نقل اغدو تحزن او تحصر ده پر د افسوس پر راول شي لکه دیم رہی ده عمران کول اغبا ذکر کړه ب اني وضعتع انصح اې زمرحبا معوذی کول سلام انصا ل نو خدای ته خبر نور کې خدای ته حق او چې دې زیګان ولیدی ته قطنا وجه راخدای ته خبر ورکې خدای ته دېم او دې د جماون څه دې ګولې خدای ته فقلم په تدجید ونسان ندي سر افادت الخبر مقصود ده الله خبر ورکې نل لازمه الخبر مقصود دې چینه الله ته خبر کوي جما دم کذکا الله تعالی علیمم بذات الصدور ندي سر الخبر دې نل لازمه فائده انو تحزن او تحسر دي خدايا ما خوېل چې د خدمت کې د بیت المقدس ادا خو زنانه یو افسوس د اظهار د افسوس یو خزن ظاهر دی د جمله سر الله تعالی خو دا یز خپې ان لمه مقصد خدا او جې دا با لیکی خدمت وکنه جنې خدا بیت المقدس خدمت کوله نشي ترې سره مکسوب تحزن او تحسر خبره نن درلا يا د زكريا عليه السلام ربي اني وحن العظم مني وحن العظم مني وشت على الراس شيبه وشماك زما ادوكيجي اكمزوري شيب وشت على الراس شيبه او زما سربل شيبه استعارات دي ان شاء الله باذن الله كريجي فبو دا ولي على الراس اشتعال علم بكيدو طويلك بشبد سر زما شيبه فبو دا ولي سرا ويختم سبين شوي امه ودي حدا له خبره ودي في سر مسبين تم خبر इंतजामه سروينه عليمن بذات صدوري صحیح شو؟ وتازما سروينه وګره ما ته خپل سرخطاري چې هغه سره سپين مدام مخدود نه را مخدود خبر نه اندله فدې دالو کې هغه یو مخدود نه لري نه دا ته مخدود دی نه دا مخدود دی او تحزن مخدود دی خره حالت ميدانه چې سمه بودایم په دې اویا اظهار از... از... وزن کوي اظهار وزن په نه بهر حال تماتن باندې اعتراض کنه د فقره دغه مقصد دا دی چې کوم حقیقی معنی عام طور مخبر اخلی نو اغا معنی ذکر کې کولی معنی نه ذکر کې اعتراض fizika narazi لا شك ان كذ للمخبر اى من يكون بسد الاخبار من اوسق يكون بسد الاخبار چاپ مقام د اخبار کې بسد الاخبار په مقام د اخبار کې او په مقام د اعلام ده خبردار الى اعلام ورکول خبر ورکول دول یو مطلب دې د تفسیر دی والا فل جمله خبريه او کداسي نشي والا او دوا جملات په لماني بيان دي په ټول مانو کې بي ادم دي همداتن مقصود د کنه دي والا فل جمله ورنا جمله خبريه چې را کثيره معطوره د ډېر کرپره له شي اخر له نورو اراجن لپاره غيره <خخ> له اراج اخر غير افاده الحكم علاوه سنا يا غير افاده الحكم مي علاوه د به او لازم د افاده الحكم مثل لك تحزن والتحسر شو ای کولیه تعالی <الطبع> فکول اللہ تعالیٰ کی حکایتا جو اللہ تعالیٰ دا حکایت کردی امرین دا امران ربی ایراب ازما انی بی یقیناً زجیم وضاعتا آمازی گولی دا دیل را اون ساجینه وماش باہ ذالک ودو دین نور خبر البرم جمله خبری رازی لا شک انہ کس دا المخبر بی خبری نو دا دا کس را متعلق دی کس دا مخبر بی متعلق بی إفادة الإفادة المخاطب خبر دا إن هذا خبر إن أن قصد المخبر بخبره إفادته قصد إفادته بشكل قصد سي إفادة المخاطب خبر إن إنما الحكم مفعول المفعول للإفادة الإفادة مصدر برأ المخاطب أو الفاعل أو الحكم على الشيء إفادة ده إفادة المخاطب على المفعول الحكم على المفعول فاعل ولا مقدر المتكلم يا إفادة, إفادة المخبر المخاطبة إما الحكمة أيضا إفادة دو مقفول الولي ذكاء يوم بفائده وركا يوم بتاة وركا نفادة المخاطبة إما الحكمة نفهول الإفادة دي. أو فائل ولا أغا مخبر دي مخاطبة أو مقفولي أول شو الحكمة أو كونه وعلي من بهدى مقفولي ثاني شو مقفول الإبادة حكم جديد عن مقفول الإفادة أو كونه ايكونه يكون ال... هو سكو مجله د اپاده دا پر دم مقبول نه ماتوب ده پر حكم باندې او كونه ايكونه به يا اغم مقصودو قصد اغه مخاطب ته फायदा ور کول و دي سي شي كون المحبر چك يدل المحبر عالما به دي په کواله ابن الحكم په دي حكم په دي به زمير حكم تراجلي و المراد بالحكم هنا مراد په حکم په حکم صراحه هنا دلت كي اوقوع النسبه اوقود النسبه د دې کيام ترزيده کوله کدا زهید د پار قائم دي, اولا دا من دا غصر قائم دي. او, او دا دا دا دا دا لا اوقو هي د زهید منفدي دغه سر قائم نه دي وکونه او کيدل و مقصودا للمخبر او کيدل د خبر مقصود د مخبر د طرف خبره لا يستلزم تحققه بالواقع دي سر لازم نه راچدار په خارج کې مواقيم الکه مطلب د ماته ناده سره شي خامخه سید کو خبر الخبر نه ویل کی سید کو خبر ده کله نه کله مخاطب تا فائدہ ور کو اصول هکو مقصود ده چې مخاطب ته خبرات یا نسبت واقعي یا واقع نه ده ته سر لازم نه ده چې خارج کی واقعي یا واقع نه واقعي خارج سره مطابقت مقصود او مره چې کله نه کله دته مخاطب تا فائدہ تل خبر یې ور او خارج کې برسې یعنی کذب الخبر دی سمه کذب الخبر به راجيبم راتلې هي د خارج سره موافقه نو دا نه ده چې صرف مخاطب ته ګټه ده چې د خبر ورکوي شکن نقل ریکز غوړ خبر ورکوي ټول حکومت لقب دا نه ده چې خامه هاتک خبر ورکړي خارج کې دې وي کل نه کل به اغسې نوي او ته غو ته خبر ورکي کنه به خبره تعذیب و وي مقصود المخبر سره مطلب چې مقصود د مخبر داده به خبره په خپل خبر سره لا استلجم دي سره لازم ده خبر نه تحقق <تصفيق> او چې حکم نه متحقق په نسبت الكلامي دي نسبت الحديث سره موافق وي دا لازمي نه زکه كلا نکلا وتوليك كلا نکلا کیس الخبرم کې دي و ها مراد من قال الک بعض جدا خبره کرے دا چې خبر چره ان ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى او انتفاءه خبر نه ثبوت دا معنا باندې رات کینه انتفاء دا معنا باندې ځکه ظاهر نه کېږي او دا بالکل باطل دي يا به ثبوت وي يا که چې خبر کینه ثبوت یې او نه نه پینوګه ته خبر نه وي خبر خو یې هغه ده نو ترداه फरक یا نه پې خبر وي د مفتان چې نه پکنه او نه پکه نبي دا خبر او تصدیق دا خو تصور شه دا خو نو الله ما دتځاني وي دا ما چې خبر نو د دک کائلم دامت للمراه دک چدک کائل دک مطلب والی چې کوم علامه تتزانی بیان کو لازمینه نه چې سره خبر وكیږي خالصن موافق کیلا نه کړه خارج سر موافق نه سی قاضیږي نو دې کول چې دا مطلب والی نو علامه تتزانی د خبره بیا سره سید او دا ماتي مطلب بیان کړي تحقق خارج کی لازم نه رې کنه کذب الخبرم کړي شي مراد منقال دا مراد د هغه چې هغه ویلي چې ان الخبر لا يدل علی ثبوت المعنی حتا لا تکي ثبوت دا معنا باندې په انتفاع دا معنا په خارج خبره ننځل پره وا الا او کذیک قول دا مطلب وانه ده فلایخ قبيله خبره پټانده ده خبره دا کول غلط ذکر دي زيدون قائمن کې تقوبرتای کې صبح ځای انتباب لازمي وا الا ورنه بیا دا خبره فلایخ قبيله خبره پټانده ان مدلول قولنا چې زمون کول په دلالت کې مدلول مع يدل على شيء چې دا کول په دلالت کې زيدون ان مدلول قولنا زيدون قائمن و مفهوم هو مفهوم لیدو یځه ته ترجی مدلو لګي چې د لایق پکې چې دې مفهوم زموږ ذہن د ان مدلول کوینا زیدم او ومفهوم هو مفهوم دې سره ان القيامه شاهدت للزيد دا کیم ثابت د جرباره زید دکار نو کده دک دک مطلب وانلی دا کول بیا غلط ته زید قائم ظاهر متبادل دا چې دا کیم دې ته پرسرې ثابت دغه ټول بیا غلط ده او د دې د کړه مطلب والے چې خامہ خاصد کول خبر لازمی نه کله کذب خبر وکړي دغه ټول بیا صحیح ده و عدم ثبوته په واقع له احتمال العقلی ده ان. دې زیدم قائم من د برع د مفهوم ودل خدای چې ګيام د زید پر سره ثابت ده و عدم ثبوته و عدم ثبوته په واقع او عدم ثبوت په خارج کې له احتمال دا ولې احتمال عقلی چې خارج کې زیدن کا ایمن پر نسبت ای کلامی کی حجیت تثابت ہے وہ خارج کے دا احتمال شتا احتمال عقلی چې خارج کې د ثابت هو نو زید د بیان سره متصفه نه وی تو ادم صبوت الهو احتمال عقلی داوی احتمال عقلی له مدلول لفظ مدلول له لفظو نه دی احتمال عقلی ولا خارج کې شتا او مدلول له لفظ د زید د پارا ثبوت دک الفاظ ام بدی دلایتی هو احتمال عقلی خارج کې شتا خارج کې دازه نه لم مدلول اللفظ ده لم مدلول لللفظ ده ولا مفهومه او نه مفهومه ثلاثه عدم كيان بخارج کلیزه لپاره استعمال او ده زيد القائمم نه مفهوم ده او نه مدلول ده مدلول ده زيد القائمم مفهوم او مدلول ده ده کیام ده زيد ده فارسی جره ثابت ابرام زين ترى مداوي ده حاضر افتنا جه زيد القائمو ادي كيام شمو او استعمالي دي خارج كشتا کدا دې صرف خبر نه کسب الخبر کی خارج کې واقعي نه اده دې معنی دا هغه چې څه کوم خبر نه په ثبوت غلا کینو کو نه په ادمي ثبوت غان غلا دې تدکه کول په دې معنی باندې سیکلې د ماج کم بیان تر ورنه دې کې څه څه ارتفاع نه کې زمو دا قضبه به دې کول شي دا یو زمي خبر واچې اغا حکم نه مراد دلته کې سره د حکم وضاحت کو یو کل په ودکه مخک خبر بیا چړي او نمونه ولګدي چې مقصود مخاطب ته پيدا ورکولي نه دي ته يونم او چې مخاطب ته دا خبر ورکولي چې ما تم پته نه متکلم و ته يماده مو بل لیم کې خوديش کوي سم الاول نم کې خودي سم الاول قارن کني کو سم الاول اي الحكم الذي يقصد بالخبر افادته الحكم الذي اي حكم يقصد بالخبر چې کسکول خبر سره اذا مخاطب تھا فائدہ الخبر ويسمى الاول فائدہ الخبر نون کے حدیث اول لرا چ مقصود مخاطب کا فائدہ ورقولی ن فائدہ الخبر فائدہ تابع ہے اسے مانا پر مقولہ الخبر لکی وسانی ایکون المخبر عالمن به اور سانی مسمى کول چیز کے مقدر پہ بحقل عالمي مخاطب تدا فائدہ ورکی مقدر پہ خالص علی اللازمہ دی تا لکی کی لازمہ فائدہ الخبر مسمع کولې شي دا لازم هه اېلازم پیدا تل خبره لازم د پیدا تل خبر دا ته ته لازم پیدا تل خبر ولې ما افاد الحكم لازم لازم لازم لازم دا لازم پیدا تل خبر ولې لزوم وجب یعنی ته لازم پیدا تل خبر لزوم وجب یعنی اور په صحیح عبارت ته دي وتسوی ته دلته وجه تسميه بيان نه دا دا دواړه خبره بیانی او استیو اشكال لذيده اغ اشكال جواب دي خبره په دې ټاپک کې اشاره بیانې دغه خبره چې دې تل لازم مفادته خبر ولزوم وجه سلا الا ك ار چمتا غطا خبر ورکه لازمي تر دا خبر ورسر لازم علاوه د پته لګې چې مم سره خبر خبر چې ته هغه کم ځکه او کته خبر وي د نه او بیا متخبر ورکه نعم دل تک لازم اغه خدغه مخکنه خبر دے فائدت الخبر خونیشتا او ان دا پیدا ور شروع لازم او پیدا خبر شتا او اغه خبر نه دی اغه لازم, لازم او پیدا دل خبر شتا الیکہ ک فائدت الخبر وین او ام ورس لازم او فائدت الخبر شتا اغه دا تل کی چې د ماټو خبر ذکر اټو چې د ترپا او اغه د مخکنه فدای اتو دا خبر وکړي چې ماټو فدای ام لازم, لازم او پیدا دل خبر الخبر شتا الخبر او خونیشتا كاغاث قدتى نيشتن نفائده الخبر افت لازم نفائده الخبر اشتغ او كاغاث قدتى نفائده الخبر كنشتو القيام لازم نفائده الخبر اشتغ نداء خبر سرى بهر صورت كي لازم الخبر سرى بهر صورت كي لازم نفائده الخبر سي لازم لازم ددا غير لازم نه كل دا غير لازم لازم دي وجبت لازم نفائده الخبر دي لازم, لازم, لازم ولي وي لا دا غا للزوم وجباني هر <حر> کله چې کو کوم пайда ورکی افاده کله ما افاده الحكم هر کله چې کلام او خبر افاده کې زمير خبر درځي لنه کله ما افاده الخبر او الحكم هر کله چې خبر پیدا ورکی الحكم افاده لازمي تر پیدا ورکی انه علم به چې دا مخبر چې انه لا مخبر چې عالم به پدې خبر باندې پدې حكم باندې پوي دي وليسه کله ما افاده او نه لازم ده خبره کله ما افاده هر چې پیدا ورکی انه عالم به چې دا عالم ده په حكم افاده نفس الحكم faidat al-nafs hukm di war kai wali li jawaz an yakuna dawajid imkan dari khabarna an yakuna al-hukm maluman qabl al-ikhbar che hukm ni malumi mukhataba qabla al-ikhbari marqad ikhbar kama fi qawlan ala kafaya qawl jam'ati aw ka stawarati atkalad atah afas ta tawrat na ghati yada na ghatat ala jama'sari badal ta ki khabar دا جدا كده شي لازم فائت خبر پر صورت کشتا لجواز دوتی د امکان د خبر نه يكون الحكم جو حکم د معلوم وی معلومن قبل الاخبار مخک د اخبار د معلومی کما پی کولنا لمن اغت چاته وه حافظت تورات چغه تورات سی یاد کړي توت سو کما پی کولنا حافظت تورات د تورات سی یاد کړي ینه ما تم پټره د خبر ختم یو ټاپک دین ټاپک دې تدان کې هو دشي وجيهت الخبرت <سؤال> قاعده الخبر ولي لازم وجيهت الخبرت الخبر ولي تسميه بياني وجيه تسميه اشاره مثل هذا الحكم او تسميه بمثل ذي حكم faidat al khabari fa faidat al khabar shara binaan ala annahu min sha'ni da binaad al khabar baani annahu min sha'ni da sha'an da khabar daani ay yuqsad bil khabar chi kasta kresh تک فائدہ تل خبر مقصود ده خبر هغه مخاطب ته خبر ورکولنی فائدہ تل خبر تا فائدہ تل خبر زکه وایي فدې کې اشاره دي دی خبر چې مقصود ده خبر او ده کلام ده چې په دې سره دي دی سر دی مخاطب ته بیان وکړشي او مخاطب دي کویا خبر ده خبر پیدا زکه منسوب چې ده خبر مقصود نه مقصود او مخاطب ته فائدہ ورکولې ځان ته فائدہ نه وي هغه لازم الکه <متحدث> نو ال ده فائدت الخبر تصميه بيان کړو لازمي لزوم موجب بيان کړو په لزوم موجب کي وسره وسره تصميه لازم پايده الخبر خبر, خبر سره مقصود نه ده او خبر سره يلزمي او اټزامي سره معنا نه ده نو البته کي د لزوم او تصميه مراله او دلته کي چه تصميه مراله د فائدت الخبر تصميه اضافه فائدت الخبر د خبر پیدا خبر سره مقصود هغه ويولد يا وقت القاعدا تسول لا ختم وتسميه مثل هذا الحكم وتسميه مثل هذا الحكم فائده فائده الخبر بناء على أنه من شانه ان يقصد بالخبر ويستفاد منه شان دا خبردار داري اذا كان اذا كان زي ذا فائده واغستش ਉਸي وشكال ذا الاجابه دام ما کله دا نه خطې وې د ما شونډه کړه د خپل لساني مقصد استاسو جویا نه ودی سه هغه وای چې صرف اوږدوي بیا دا چکم کم سکم بده سپي وای دا ختم شي دا د سوجو سبا مشوره ما تراکه جویا احسانيه یا مراد کله دا وې ول مراد بکنې هغه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهني هر کدي باندې وشكال هغه اشکاله ور قلم دی راغله پا مولازمه بان نرازی علا که دامونغ نم تسلیمون چه کم زهن که پیدا تلخبر بیئلتا بلازم و پیدا تلو دامونغ نم مخبر دے خبر اغطه ورکي اغطه دے پیداوشی پا خبل دے پیدی علم نی د دے دے د دے دے خبر بارک شاکی دے حکم بارک دیسی دے دے دے کیام بارک دے شاکی یاد داگی دے بارک دونن علی بیئی یاد د عللم دني نه ارم وېکنيشه ته ورکی ام نه دې بل ته د حکم پیدا ورکی فل د حکم برکی د 120% کې نه داګي نه کلي 120% علم لري داینه د کامي اتکادي نه نه پیسې دا غینه د کامي زنه راجه دي د حکم برکی د زید کې ام برکی ان سب تر 50% د برکی خپل ذہن کې دا وی چې زید قائم نه آیا د بالکل شک په تاسو کې تر تزید اولان دیو پچاس پیسد دیو دیو یا دا پچاس پیسد نا تیوز پیسد دیو کیام بارکن دو سوی دا خوکم خوکم بارکن دیو وهمی بی تیوز پیسد دیو پیسد دیو کتابی تزید سره قائم دیو نو فائدتو الخبر او شو ورسرا لازم فائدتو الخبر یا دیو کونهو عالمان بیهی دیو علم پینیشتا دی دا خوکم بارکن یا اعتقاد لری یا دن راجم لری یا شک لری په فائدت خبر خوراږي او ارشد د علم نشته لازم په فائدت خبر نشته ځکه د دې اي ته قادر حكم باركي يا د حكم بارکه دې سشي دې ځان دې ځان دې يا شک دې نو د دې نه جواب کی سیوا چې ول مراد بكونه عالم د علم نه مراد دلته کې دک استلاهي علم نه وې حصول صورت الحجم په زهنه اصول د صورت ته په حکم دې دې حصول د صورت ته او حسول ذا صورت پا صورت دا علم کم کی گی حسول ذا صورت ردا پا زہن کی دا دکا صورت ویچ زید پا قیام ثابت او لو possibly صورت تا دکا ضے ہن کی حاصلی دکا نسبت تا حسول صورت مراد نسبت کے او حسول ذا نسبت دے پا زہن دا دکا ذہن کے دم زید پا ثابت حسول ذا نسبت ذہنی ری دم حسول جا تا علم تا اگر جن ترى اسی دیلی یا په مرتبه د علم کې دی یا په مرتبه د ظن راځي کې دی یا د حصول په مرتبه راځي کې دی یا په مرتبه د وهم کې شک دی یا په مرتبه د سکر کې دی وهم کې نو موږ چې وی کو انه عالمن به نو کونه کونه کېدل د حاصلن صورتو په ذهنه حاصلن نه حاصلن نسبته حاصلیدل بالنسبه دو دک حکم د بزهن دکې د بزهن کې نسبته د هني د د تعزل شي انرزید کیام د د بزهن کې حاصل شي کفه اره مرتبه کې حاصل شي نعلمنا مراد ایا نه جه د د بزهن کې د نسبته کلامي انتهای سوفي سدني د بزهن حاصل شي مطلقاً لهذا دول صورتن تشامل شي کرشه چکم زکه فائدت الخبر کې کې نو ور سره خصوص د رازی حصول بر یا یاد شک په مرتبه کېره نسبت کلامي بر رازي یاد تکیه مده په زين کې رازي یا دوهم مرتبه کې راځ روان مرتبه کې ار یو چی وی رازي به دا علم نه مراد علم نه بلکې دا علم نه حصول دی نسبت ته او حصول چهره مرتبه کې کوم ځکه کې فائدت الخبر محادثه پیدا کی نو سنا سره مرتبه کې دغه په زين کې رازي یا شک یا دوام یا د یا د اعتقاد په چې دا نسبت زه په سره حاصل تو لحاظ دا پایداد الخبر سر خبر لازم را فی صورت من صورت بعد ذهن که دا خبر سوئی موجود او کسو کبی دا اشکالو کی آگه دا اشکال چاکر لینا دے خودی دا امکی من ذهن در آئی چه دے خبرو کی دا دے بالکل نسبت ذهن کی نبی چه دے بلتا خبرو رکی ندا سی نشکی دے دے دے بالکل نسبت ذهنی نی نسبت ذهنی دا چه منشکی گیا و پیدا کی گیا دا دے نسبت کلامی چې دې کلام کې ذکر کیږي چې انکه همدغه پدې باندې ځان له دې ته ذهن کې سماجه مرتبه کې شتار چې بالکل ذهن کې شېني اگر ذهن نفجه باندې راوځي نعم ابرد ذهن درالا نو سنا چې بالکل خديوزيني بل دې خبر ورکی نو ګور فائدت الخبر راغله او لازم فائدت الخبره اس شي په ذهن کې حاصل نه دوهم په مرتبه کې موږ وي دا خبر ده دا شرط نه ممکن نه د عقلن محال په دې چې یو شی په نسبت کلامي راځي نو په نسبت ذهني به سنا سمربه کې خبران زين ترى ځکه ایره ویل کیږي نو سورته مناکشه دک سورته ذہنیت چې سورته ذہنینه نشته د تعبیر څنګه پچولو باندې د تعبیر کئ او سره ځین کس نه نشته لہذا چې faidatul khabar راځي لازم الفایدۃ الخبر باللازمی مرتبه کرازي لازمی برازي اگر چې په مرتبه رسیدي د وهان کی ولمراد بكونه امراد ته کدو سره عالما بالحکم چې دې عالمي په حکم د دې څه مطلب دی حصول سورته الحكم حصول د حکم به نسبت ذہنینه دی اصول ڈیع نسیبت زیهنید پیر زینید دیکی دیوی دل تک سنور او حبتی دی اغا منگ آل تا شرح حکی اغی کے منگ سحاوت کرد او شرح حکم کافی صحاوت کرد او طالبان منگ دیدی نتانگی نوالتا وحا هر لحبتی دل تک ابحاس ان شریفت ان سنور او حبتی شریفت او سمحنا بی ها جمونت صحاوت کرد پاگی سب شرح پر شرح حکی شرح حکم زیر کرد ا